високими білими лілеями та граціозними стрілицями, додавши на прощання ще й поради щодо зберігання букетів. Валерій поїхав до Галини, коли сутінки вже почали обволікати місто, і де-не-де у вікнах заблищало електричне світло. Було ще не досить темно, щоб вмикати фари, і він їхав знайомою дорогою, увімкнувши для безпеки підфарники, які не заважали і не допомагали, бо стрічка шляху дуже виразно сіріла серед синєвих сутінків. «Чого став у дверях?» – звернулася Галина з ліжка. «Тільки не кажи, ніби подумав, що я сплю». «Ні, сюрприз». Оте, От що так приємно пахне? Так А де воно? У мене за спиною Квіти Валеро, ти стаєш сам на себе не схожим поводишся мов джентльмен Можливо, подорослішав А що, здається, час? Які чудові квіти Яскраві, запашні і ти пам'ятаєш, що я люблю великі букети, така я жаднюча. Насолоджуйся, радів разом із нею Валерій. Чому раніше не приносив таких букетів? Ти б звикла, і тоді б не було так приємно їх отримувати. До квітів я ніколи не звикну і не буду байдужою. «Ну, подивись, яке диво! Милі, правда?» І побачив ще, що Валерій не виявляє таких бурхливих емоцій, як вона, здивовано запитала. «А тобі вони не подобаються?» «Квіти як квіти. Мені приємно, що ти рада». Темрява густішала, а вони сиділи поруч, вона в ліжку, він у кріслі, тримаючись за руки. І мовчки стискали їх одне одному. Своїм існуванням ти не даєш мені дозволу на перехід через стікс, мій милий. З тобою я жива, а там буду самотня і мертва. Не бійся нічого. Та я не боюсь. Але не хочеться залишатися самотньою. Страшенно гнітюче відчувати себе нікому не потрібною. «А ти не боїшся самотності?» «Ні», – відповів Валерій після недовгої паузи. «Я до неї звик». «Це я тебе привчила до самотності. Пробач». «Що ти? У цьому немає твоєї вини». Мій вибір був свідомим і добровільним, просто не хотів нікого іншого і завжди чекав на тебе. Правда, ніколи не міг і подумати, що це очікування розтягнеться на стільки років, але врешті, хоч і так пізно, сталося саме те, чого я бажав. Здійснилися твої мрії? Літній вечір. Ми удвох. У тебе в руках квіти. Ми сидимо і нікуди не поспішаючи розмовляємо. Це картина з моїх юнацьких мрій. Кажуть, коли Бог хоче когось покарати, то Він дає йому те, чого той бажає. Це солодка кара. Ох! «Вже ці твої салонні компліменти, вони морочать мені голову!» Двоє літніх людей прихилилися одне до одного і позмовницьки засміялися. Частина п'ята. Сутінки в дорозі. Зранку Галина чекала на нього, як домовились. І Валерій був вражений строгою святковістю її вбрання, акуратністю зачіски і ретельністю макіяжу, які повертали її поставі та обличчю вираз цієї тонкої вроди, якою вона славилася завжди. Було помітно, як приємно їй відчувати владу своїх чар над коханцем.